دته اصل کې داد ویقایتونه ماخوز دي یو شی باندې تخپل حفاظت کې نو یاره د بندد الله نذاد شوگر زئی د پخپل منس کې او پمن داغه سې چې دی یریږي د حفاظت یو شی اوغه سې د تقوا دعا اهم اجزادی یو د امتثال او اوامری هی تعالی دا الله د اوامر تابدار جوړې دل دویم ویشتناب او نواهی هی چ الله د سن من کړي غي نظام ساتل د خپل وس طاقت مناسب چې څومره عوامر دي هغه پورا کول اچې څومره سيزونو نا الله بني ادم منا کړي نو هغه نه منا کړي دل او ګره د دین اړه خبره اهموي خدا ډيره اهماله بس که تقوا په یو نارینه زنانه کې رااله الله دې مونږ ټولو کې پخپل رحم او کرم راوړي نوبس masala hal la cha ki tiqwa wi allah da ghai madha o sana bayanai sanga wa ya intashbiru wa taqqu fa inna zalika min ajm al umur de وَيَكْسَبُ الصَّبْرُ مَوْقُ تَقْوَى وَاخْتِيَارْ کا دَافُ دُنْيَا کے دُلُیو کارُ نُ نَذِی اچھا کہ چې تقوا وی الله وعده کړی چې دشمنن بے حفاظت کې ساتي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا کمو صبر کو مومنان و د الله نو یری د کافر مکرو فریب تا شل زرر نشی در کو لے دارنګ اله الا الامین د تقوا سر مدت او د تھا عيد معاملک ان الله معلذین التقوا والذین هم محسنون الله د دا توادارو مرګې دی او ددی سره مدته نصررت دی اوله واده کړي چې د توا په ذري نجات ورکې د مصبتونه او ریز ورکي د حالونه ومنیتقل اللهجله مخررج یر زوق هم من حسوله احتصب وای سوق چې د الله نو یری د هر مشکل ند وته لارب و الله جوړ کی رزق بو ور کی د هر غزه نشي د خیال او ګمان کی بنوي او نبی اسلام الله د آیات لسته ابوذر رضی الله عنه ویلو لو ان الناس كله مخذوبها کدی طول خلق د آیات رونیو لکفتهم نطولو تدایا وعیاتم بس دیرنے او دا تقواد و جن اللہ وادکری چی عمل <سؤال> بمسمکم گناہ نبم ممافکم اتقوا اللہ وقولو قولا صدیدا یسلح لکم اعمالکم و یخفر لکم ذنوبکم والله تقوى دو وجن دو نور و درحمت دو و دو و اندود ورکل وادکن الله و آمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نورا تمشون به او دو تقوى دو وجن الله دو بند حرم القبلين انما يتقبل الله من المتقين او الله وادکلی چې چا کې تقوا وی دی و دنیا قبر و خیرت کی عزت من جوړی ان اكرمكم عند الله اتقاكم او الله چې چا کې تقوای د اور نبه ثُمَّنُ نَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْمُ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيًّا اَوْ دَعْمِيشَدْ جَنَّتْ دَنَّكِ دُوَا دِكْلِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اَگُرَا پَ تَقْوَادَ اللَّهَ مُحَبَتَوْ دُوستِ مِلَاوِيِّ اَلَا اِنَّا اُولِيَاهَا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اَوَلَا اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ نُدَعَدُ دُمْرَ بَدْلِيَا اللَّهِ تَقْوَى زِكْرِ كَرِيب اب یاد تقوا مراتب دي اے شرک کفر نبزان ساتی دویم دا غٹو گناهنو نبزان ساتی ادرهیم د وڑو گناهنو نبمزان ساتی دا کامله تقوا دا قال الله تعالى فرمایلی دی الله تعالی چو چد ده دادو علو صفات ده الله تدعو علو صفات حاصل لے اید تمام مخلوقات د فاس ده الله او آیات کی وای الرحمن عل رحمان په عرش باندې برابر شوهنه نو الله د عرش د پاسه ده دا د علو صفات ده او د لمود قدرت په اعتبار هر ځک ادار چا سره وي یا ایهلوی نام نتق الله ایمان والو د الله نو یریږي حق تقاته وا حق ير سرا او حق ير ذا ذي الله تابداري او شي نو نافرماني نشي او الله یاد وي رول نشي او شكر د نعمتونو ادا کیږي نا شکري نشي كينه وقال الله تعالى فرمایلی دي الله تعالى چو چد فَتَقُولُ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَيَرِغَ ادَ اللَّهُ نَسْمَرش موثا قطوي وَهَذِهِ الْآيَاتُ دَايَاتٌ مُبَيِّنَةٌ بَيَان كُن کے دلیل مراد من ال اول شرا ول آیات ن سم مراد دی وے وقال تعالى الله فرمایلی ایه الذین آمنو تقی الله اے ایمانوالو د الله نه وری گی و قولوا قولا سدیدا و ایوینا حق قد ایمان حق خبر د کدا مالو د حق خبر کوی والایات فی الامر بالتقوا کثیره معلومه ویاتنا تبارد مرض تقوا کی دې دي او معلوم دي تعالی <سؤال> الله <سؤال> فرمایلی شو شد و من یتق الله شوق چد الله نو یرید یجعل له مخرجا وبگر زید لد مشکلات ومصائب تکالیف و طولار وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رِزْقُ بَوْرِ کې د اغه زینا چې د بخيال او ګمان خيني <نیب> سالم ابن عوف ابن مالک الاشعري رضی الله عنه دا سالم رضی الله عنه دشمنانو پقید کې بوتلو نپلار رائع ابن مالک رضی الله عنه توید الله حبیب زمبچه کافر و بوتے امور دې را خفاله موږ پریشان نه یو الله حبیب ور ته تق الله دا الله نوېږي ګاو ډېر لا حول ولا قوه الا بالله ناګیدا سیوی بس بچې د دشمن نراخلاص او ځان سره ډېر مال ګډي بيزي را وستي نذ تقوا دع وجنا لازم الصائب الار كلاوي او رزق داغ غ طرف نه ملاويږي چې خیال او غمان کوي ني وقال تعالى فرمایلي دي الله تعالى چور چدې ان تتق الله کو يريده الله نه يجعلكم فرقان فبگز اي تاسد فرق فمن حق وباتل كي ی کفر عن کوم ص آم او تاسوله بستاسوګونه هنا ماف ک فر لکوم او بخنه بدرته کې واړه وویګونهونه بټول معاف ک واللهض فضل العظب والآيات في الباب كثيرة معلومات آیاتونه په دې باب کې ډېر دي معلومني او عمل حدیث هرچه حدیث فل اول ونو الحدیث دا ہے انبیوره رث رضی الله تعالی عنه دابووره ر الله تعالی عنه قال دی فرمای یا رسول الله قال دی وی قیل ویل شیو یا رسول الله ده الله رسول من اکرم الناس سوق ده ډیر عزت من پد خلکو کی فقال اتقاهم لله حبيبي غډر پر ازګار دې عزت من نه په قالوسه لسان ح ننشلو کا موږددي بارک کې تاسوونه هبي بهته پووس نه کوو دمونږ د مقصد ه فیوسوف الله بنو نبي الله ابن نبی الله ابن خلیل الله یوسف علیہ السلام عزت مند پیغمبر د الله او زید پیغمبر د الله اوغان وسید پیغمبر د الله او خرو سید خلیل الله ا قالوا صحابه کرام وی لی شان هاذا مګ د دې بارکې تاسو نه ت پوسنه کوو <کوئی> موږ د الله حبيب تاسو نه ت پوسنه کوو قال قال فن معاد الى رب دار خانه دانولو د عرب تسالوني تاسو مان ت پوس کوي د خااندانونو تپوس کوی خاررو هم فل جاهیتې غه او شریب په دوی کې پهجایت کې خیا همفل اسلام غه کې په اسلام کې خوشر دا د اذا ف کله چې پهدن کې پووهوي متته فونهلی وه۔ وافقوه بضم القاف على المشهور بضم د قاف سره وهو ي كسره او هو ي كسره او د کسره حکاتم شيف فقيحو اي عليم احكام الشرع چي په احکام د چې د خو او د انسانيت خو د انو کې نو دیو په اسلام کيم يو دی په غوروي خوش شرط پکې داوې چې په دین پوهيږي چې په دین باندې پويږي او په دین پوهه وي دیور انسان شرافت خاندانې شرافت نه بلکه شرافت دے علم د دین نه شرافت په دین کې نه چېا کی دین ویچا کې تقوا ویچا کې پرېزګاری وی نواد الله پنی عزت من نه وا سید الخدری رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه النبي کریم علیہ السلام نا روایت نقل کئ قال الله حبیب ان دنیا حلوه دنیا خغلا خدرت النوشنا وان الله مستخلفکم فیها الله تاس جنشین و نائب ان جوړی پدی کی فاینذور نگوری کے فتعملون چتا سسنگا ملکوی فاتق الدینیان زند دنیا نو ساته واتق النساء زند زنان و نو ساته فین اولا فتنا تی بنی اسرائیل اولا فتنا تی بنی اسرائیلو کانت فن نسا دعود اے د دنیا نزان وصات ای چې د محبت تاسو د الله پنا فرمانو کې وانه چي او د زنانو نزان وصات ای چې په دای فتنه کې واکه نشي پردا دوا غاٹ مصیبتونه دی و یا فتنه د من اسلام او په زنانا د زنانو په سبب وو دا فتنی بارکی دو علماو اختلاف دي جدا کومه فتنه یاد هي نسو کو یغه صحیح حدیث کی راغلی چیا زنانه د پیشو بارکی تکلیف رسې دره او عذاب خو څو عام داوی چې دینه مراد بلعام ابن باورا ده چې اگر سره د علم نه دخذ یومنل عودین مخالفت شروع کو الله قران کې وایي وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِلَخَ مِنْهَا ديو جند الله حبيب فرمایلی کل امته فتنه وفتنه امتي المال دار امتي او فتنه واو فتنه امت, امت زم مال نو مال او د زنانو فتنه او لوی فتنه دا کله د زنانو محبت سړې د پرزګاری نو ساتي او پتباهي کی واچي بلکی د زنانو فتنه دو قومونو او د ملکونو د تباهي سبب جوړیږي اول فتنه د بنی اسرائیل او خانت فنسا داد زنا نو پس سبب وا ابي بن مسعود رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اود الله حبيب چي دا دعاو به کول الله من يشرك الهدى الله زد هدايه سوالكم ادا يولين مت وتقا او د فارسګاری سوالکوم کوم چې ز استاد او امر په او استاد نو واهیونه اجتماع کوم والعفاف او د دا پاک دمنه کمشه روان دي چې غین لریم ولغنا او د مالداري چې جوړ می غلی وي د خلق نبی پروايم او دخل کمال ته رسن لرم اگر دا سلور خبرې په دې دعا کې دا الله حبيب ذکر کې دا یو جامع دعا ده یو هدایت په هر رکعات کې موږ سوال کوو هدایت یو لوی نعمت ده شیچا ته هدایت شې والله او اور فکر نصیب کی چې تسرباره پیدا قبر مخله ده اخیرت مخله ده الله ملاقات مخله ده اخپل عیبونو باندې جړا د توبه واستغفار ده ځان سره محاسبه او حساب ده نو هدایت یو ډیر لوی سوال لز کې پدې سلو کې دا اول کو جوېم تقوا دا خد طول امورو جړ ده د تمامو تعلیمات اسلامي او خلاصه دا او عفاف پاک د منې ته وایي چې د ټول ناخره اعمال او اخلاقونه سړې بچوي د سوال نا او غنا د مخلوق نبی نیازي دایو لوی سوال د الله حبیب صلی الله علیه و سلم امه تذکر کو چدا سومره یولوی سوال نه وانبی ثری فادی ابن حاتم الثوی رضی الله تعالی عنہ دالو جلیل القدر صحابین د دې صحابي نوم د عدي کونیه دا بو ثریف د والد نوم یې د هاته می ټوایی خاندان د توی قبېلی مشرک او اسلام چه سرغن شو نو عدي د خپل خاندان امیرو حکمرانو اجکل د دپ په ملک باندې حمله وشو نو عدید خپل خاندان سره شام تلاړو نو دتو اخور بازوي گرفتار شوا صفانۃ بنت حاتب نغ اسلام راړو او واپس لاړه رورتې خبر ورو چدا د الله حبيب خد ډېر بلند او اخلاق او خاون دی دارور راغ اسلام راړو اده الله حبيب ورته تکیه کی خو په خپل پزمک کې ناسو عذรี رضی اللہ عنہ مسلمان شه بے تخبلی قبیله امیر جوړ کړهو دنه د دن نبی کریم علیه السلام غنه احاديث راغلی شپک شپېته احاديث دنه منکلی سمرہ سثو و سثو تا دیر سخیو پلار خوی دیر مشور سخی تیر شوی غی اسلام نو منده دم رلوی سخاواته ووئی روڈای بے چوری کا می گو سراخنو تا بے وڑا وی دا گاوانڈیان دی دی په مونږ حق ده او دے دیر عمر کی الله ورته دیر لئے عمر ورد کڑے کې باج 110 سال په عمر کې فات شو سورا نا ایک سو بیس وفات شو لہو میتو عشرو نسانا عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ نے فرمایا اورید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حلف علی یمین چه جقسم خوړو ثم را اتقال اللہ ابعوک تو دیر بهتر شہید اللہ د پارد دینا فلیات التقوا نورادیش یا بهتر کار او د قسم کفاره دی ورکی د قسم د شو کی کفاره دی ورکی نو ګره پرچ او کار د پرېزګار اید نو هغه بکې او غیل برازی اگر کتا قسم خوڑ لی خیر دی داغی کا فارور کار خوزان دی نوساتا وعن بی اماما سدی ابن عجلان الباہلی رضی الله تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رے فرمائے سمے تو رذری میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یقول یخطب فی حجۃ الوداع خطبہ وی په حجۃ الوداع کی ودا رخصتی دوتو دینه پسور کی دا الله حبیب دنی لمغڑی دنیا نن لاړ دے فقال فقالۃ قل اللہ الله نو یری ووسو خَمْسَكُمْ کوم پ منزونه شَهْرَكُمْ وسوممو شهره کوم روژې ص د میاشتې أَمْوَالِكُمْ ستاسو عددو ځکته امواالم ورکې أُمَرَاءَكُمْ د أَمِيرَانُ ستاسووااتويو مررا کوم د خپلو امرانو تادخلو جننت ربكم وردنا بشي جننت درف تاس وتروا الترمذي في اخر كتاب الصلاه وقال حديث حسن صحيح دذي صحابينم دے سودي كونيه دا بوماما توالي دم اجلان دے او د اسلام قبلی دو سره غزوه حدیبیه او بیعت الرشوان شرافت مرتحاصل لې او د کارو د دین د دعوت او و تبلیغ د پخپل خاندان کوشش کول او الله غيټول سکل ټول مسلمانان کل د اخر کې پښام کې د رشفه دو وفات پا وخ کی عمرو یوصل شپک کالا. او د دی صحابینا دو سو پچاس روایات منقول لی سورا دو سو منقول لی دااخیرهې صحاببي دی چې په شام کې او فات شو اب او معما د بنی اجلانباهګوره د مختلفو صاحابو باره کې بعضې او لما او شیرونه ویلی جه مختلف خارونو کې صحابه وفات شوه نابت فیل رضی الله عنه د ټولونو اخر کې وفات دسو کو دپ مکه کې وفات د سہل ابن عبدالله په مدینه کې انس بن مالک په بسره کې دا چې مختلفو ځایونو کې صحابه کرام وفات شوي دي دام ډېر لوي جليل القدر صحابي نو دې دې حدیث کې هم د دوی د دا تقوا ذکر دی تعالی حبيب او لوي تعالی نو یې ریګي تعالی داوا دا دا مرو پابن شهید تعالی دنو وحي نزان ساتي ا د خپل مراو ته بداری کوي ا اذا خليفه د وخت طرف نسو کمیر دی نو دا بغاوت د سوګ نه کوي جګړه دین نه کوي ترسو چې د خليفه د بادشاہ نه او خليفه نه کفر بواه ظاهری کفر سرګن شوي دی وصلی الله تعالی علی خیر خلق دی محمد الی او اصحاب Thank <laughs>